5. Brot úr sögu Aragorns og Arvenar Arador var afi konum sinns Elesars. Sónur hans Arathorn bað sér til konu Gilrúnar hinnar fögru. Hún var dóttir Dýraels sem var afkomandi Arnars. En Dýrael tók bónorðinu treglega því að Gilrún var ung og hafði ekki náð venjuljum hjúskaparaldri kvenna meðal dundanna. Auk þess, sagði hann, er Arathorn alvöru gefin maður og aldraður og mun gerast höfðingi fyrr en marir, en svo segi mér hugur að hann muni síðar verða skamlífur. En í vorvenn kona hans, sem einnig var framsín, svaraði, Því meiri þörf er að hraða því, nú gerast dagar myrkir áður en stormur og stórviðburir bresta á. Af hjúskap þeirra tveggja mun kvikna ný von fyrir þjóð okkar, en ef töfverður á því að þau eigist, þá mun engin von fæðast á þessari öld. Og svo fósin þau bæði spáðu, ekki höfðu þau Arathorn og Gilrún verið giftnema eitt ár þegar fjallatröll í Kuldafjöllum fyrir norðan Rófadal náðu Arathori á sitt vald og drábu hann. Þar með var Arathorn höfingi dundanna, næsta ár ól Gilrún honum son sem var nefndur Aragorn. En drengur var aðeins tvekja ára þegar Arathorn faðir hans fór í herleðungur gegn orkum með sonum Elronds og lét hann lífið fyrir orkaör sem að skotiði auða hans og því var þann vissulega skamlífur á mæli síns kynþáttar því hann var aðeins sextugur er hann fjall. Þá var Aragorn sem nú var erfingi Ísildus færður með móður sinni til dvalari húsi Elronds og Elrond gekk honum í föðurstað og unni honum sem eigin sonum. Hann var kallar alvaheitinu Estel, það er von, en réttu nafni hans og uppruna var lent að fyrir mælum Elronds, því að þá vissu hinir vitru að óvinnurinn myndi verða á höttan eftir erfingja Ísildus, en nokkurs líkur fyrirfindist á jörðinni. Þegar Estel var tvítugur var hann að koma heim til Rófadals eftir hetjudáður í félagi við sinni Elronds. Þá leit Elrond á og var gladur því að hann sá að hann var fagur og gufugur og hafði þroskat snemma til kallmennsku en myndi þó þroskast enn meira bæði og líkama og önd. Þann dag nefndi Elrond han sínu rétta nafni og sagði honum hver hann væri og hverra manna. Þá aðfendi hann honum líka erðagripi ættarans. Hér er hringur bara hýrs, sagði hann, táknum skildleika okkar frá fornu fornufari og hér eru líka brot sversins narsíls. Með þeim má enn vinna miklar hetjudáðir því að ég spái því að þú verðir öllum eldri á mæli hvarða manna nema þú verðir fyrir slísi eða standist ekki raunina. Því að hún verður hörð og löng en veldisbrota annum mínans ríkis að þér ekki fyrir þú hefur unnið fyrir honum. Um sólalag næsta dags var Aragorn aðleitn á gangi í skóunum og ljek á alls otti og söng. Hann var svo vonglæður og fannst öll veröldin svo yndisleg. Og með hann söng, þá sá hann skyndilega unga megi gangandi í grassinu millir hvítra birkistofna. Hann nam staðan undrandi og fannst sem hann hafi reykað inn í draum eðan hefði öðlast hæfileika þaransöngvara sem geta látið það sem þeir syngja um byrtast fyrir sjónum áherenda því að svo vildi til að Aragorn hafi verið að syngja erindi úr ljóðinu um Lúthíenn að fundi þeirra Lúthíennar og Berens í Neldórað skói. Og sjá, þar byrtist Lúthíenn honum og gekk fyrir augum hans í Rófadal, klætt í bláa og sylfurlita kápu, fögur sem húmið í álfaheimi, hárið liðaðist og blakti í vindkviðum og á enni hennar voru geimsteinar eins og stjörnur. Sem snöggvast þarði Aragorn á hana í þögn en óttæðist að hún myndi hverfa og aldrei framar sjást. Svo hann rópaði «Tinnúvíel! Tinnúvíel!» Alveg eins og Berinn hafi rópað á alvadögum forðum. Þá snýri stúlkan sé við og brosti og hún spurði hann «Hver ert Og hvers vegna kallar hann mig þessu nafni? Og hann svaraði «Vægnas að ég hélt í þú væri lúði en Tinnúvíel sem ég var að syngja um.» En sértu ekki hún, hlýtur að vera lifandi eftirmynd hennar. Margir hafa sagt svo, svaraði hún alvörugefin, en ég ber ekki nafnennar þó svo kunni að fara örlög mín verði henni lík. En hver ert þú? Ég hef verið kallaður Estel, svaraði hann, en ég er Aragorn Arathornsson, erfingi Ísildurs, höfðingi Dundanna. Þó sagði þetta ekki af neinu yfirlæti því að bilí þeim tölum orðum fannst honum eitthvað sín sem man hafði þó áður glæði stifir verða lítils virði eða einskis samanborðið tegn hennar og endisleik. Þá hló hún glæðilega og sagði þá eru við fjarskildir eitingjar því að ég er arvenn Elrondstóttir einnig kvölduð undómiel aftanstjarnar. Oft gerist það sagði Aragorn að á hættu tímum fela menn sína mestu dýrgripi. Samt er ég nokkuð hissa á Elrond og bræðrun þínum að þó ég hafi nú dvalist í þessu húsi frá badnasku þá hef ég aldrei heyrt minnst á þig einu orði. Hvernig má það vera að við skulum aldrei hafa hist áður? Hefur fæðin lokaði niður í fjárhyslinni? Nei, svaraði hún og horri til fjallana sem gnæfðu við í austri. Ég hef dvalist um skeir í eitlandi móðuminnar langt burtu í fjaska í lotlóri Ég er nýkominn aftur í heimsótt til föðumíns, það eru mörg ár síðan ég hef gengið á grundu Imladris. Þá varð Aragorn hugsi því að stúlkanum virtist ekki eldri en hann, sem hafði þó ekki lifa nema tuttugu ár á miðgarði. En arfin leiti í augu hans og sagði undrastu ekkert því að börn Elronds hafa líf há háálfa. Þá fór Aragorn hjá sér því hann sá alvar blikið í augum hennar og að hún bjó yfir margra ára visku. En frá þeir stundu elskaði hann arven undómiel doktur Elronds. Á næstu dögum var Aragorn þögull og móður hans fann að eitthvað óvinnilegt hefði komið fyrir hann og þegar hún gekk á hann um það, sagði hann henni loksins frá fundi sínum við stúlkuna í rökkri trjána. «Sonu minn, sagði Gilrún, þú ætlar þér ekki lítið!» Og það þó þú sért afkomandi margra konunga því að þessi stúlka er gufuðasta og fegusta lífvera sem hún gengur á jörðinni og það er ekki við hæði döðlegra að giftast álfakynni. Þó eigum við einhverð hluta í þeim skilleika, sagði Aragorn, ef sagnir forfeðra minna sem ég hef lært eru sannar. Vissulega, svaraði Gilrún, en það var endur löngu og allt annari öll heimsins áren kynþóttur okkar hneig. Og ég er hætt við þetta, því ef við glötum vináttu meistara Elronds standa ervingar Ísildurs einir og munu glattast. Og hættir ég um að vináttu Elronds náu ekki yfir þetta. Það prýr verða þá dagar mínir að reyka aletnum auðnir, sagði Aragorn. Með grunar einmitt að það muni verða örlög þín, sagði Gilrún. En þó hún byggi líka yfir framsýni foreldra sinna, sagði hún honum ekki alla fórspór sína, ni myndist við neittn á það sem sonurinnar hafði sagt enni. En Elrond sá margt og skildi og las hjörtun. Danokkun árið en það árið kvætti baðan Aragorn koma inn til sín og sagði Aragorn Araþórsson, hauðingi dundana, hlustaðu vel á mig. Mikil örlög munu verða hlutskipti þitt, annarkvort að rísa herra öllum forferun þínum frá því á dögum elendils eða hrapa í myrkri með öllum þínum ættstofni. Mörg reynslu ármunu nú býðað þín. Þú mátt hvorki giftast nýja bindast neittn í konu trúnaðarheitum finnir þinn tími kemur og þú hefur verið fundin verðugur. Aragorn var vandrarlegur og sagði Getur að vera móðum mín hafi ljóstrað þessu upp við þig? Ó, nei, ekki það, svaraði Elrón. Það er augu þín sem hafa komið upp um þig. En ég ræð ekki einungis um doktur mína. Þú mótt umfram allt ekki bindast heitum við doktur nokkurs manns. En arfinn hinn fagra, stúlka Imladris og Lóriens, kvöldstjarna þjóðarsinnar, er af þér æðri ættum og hún hefur þegar lifað svo lengi í heiminum að þú eftir eins og smá grælingur við hliðina á henni sem stóru birkitri. Hún er þér allt á miklu aðri og það má líka vera að henni virðist það sjálfri. En jáfnilega þó svo sé ekki og hjarta hennar nýi til þín, þá mun valda mér hryggð vegna þeirra örlaga sem það leggur okkur. Hvaða örlaga eru það? spurði Aragorn. Að svo lengi sem ég dvellist hér skuli hún lifa í eilífri æsku háálfa, svaraði Elrond, og að þegar ég hverfa braut, meði hún fylgja mér ef hún svo kýst það. Nú skil ég, sagði Aragorn, að ég hef lagt augum fjarsjóð sem eru engu síður dýrmættari eins og fjarsjóður þingóls sem beren þráði. Slík eru mín örlög, en þá kom skyndileg yfir hann framsýni ættarans og hann sagði... En heyrdu mér nú meystari Elrond, nú styttist biðtími þinn og brátt verða börð þín að velja hvortu vilja að fara með þér eða verða eftir á Miðgarði. Vístu það rétt, sagði Elrond. Brátt há mælikvarði okkar þó að geti teki fjölda ára og mælikvarða manna. En það verður um ekkert val að ráða fyrir arfinni mína heit elsku dóttur nema þú Aragorn Arathorn son komur á milli okkar og valdir öðrum okkar mér eða þér saknaði skilnaðarins til endiloka heimsins en þú skilur ekki enn hvers þú krefst á mér svo stundi hann þungan en eftir nokkra þögn leit hann aftur alvarlega unga mannin og hjælt áfram árin beri skauti sér hvað verða vill við skulum ekki ræði þetta frekar fyrir margt fleira hefur fram komið dagarnir dimmast og margt illt á eftir að gerast og Aragorn skildi við Elrond með kærleikum og daginn eftir kvaddi hann móður sína og allt hús Elronds á samt arvenni og hann kvarf út á villulöndin. Í næstum þrjá tjú ár hjalta hann upp í gegn Sáronni og hann barst vináttuböndu við vitkan Gandalf og öðlaðist mikla visku og þekkingu af honum. Hann fór í marga hættuför með honum, en eftir því sem árin liðu var hann oftar einn á ferð. Leigir hans voru hrjókstrugar og langar og hann varð illúlegur og veðurbytinn á að sjá nema ef hann brosti. Samt fundi menna á honum að hann var verðugur sem konungur í útlegð þóan hann leyndi sér. Því hann fór í mörg gerfi og gafð sér frægðar undir mörgum nöfnum. Hann reyði með rittarafylkingum Jóherranna og barðist í þáu gondórshöfðingja á sjó og landi. En á sigurstundum letan sig hverfa svo að vestranir menn vissi ekki hvað orðið hefði af honum, En þá var hann kannski á ferðinni lengst í östri eða dýfst niður í suðrinu til að kanna hugi manna bæri vandra og góðra, en umfram allt til að fletta ofan af samsærum og svegabröðum í missa þjóna Saurons. Þannig varð þann með tíð og tíma hargerastur allra manna, en einnig vel færi í öllum gaglegum yfkunum og sagnahefðum og í öllum öðrum fremri. Því að hann var líka alvís og þegar glampar kviknu í augum hans gáttu fáur staðist ögnar á hans. Svipur hans var dapur og alvarlegur vegna þeirra örlaga sem löðvoru honum á herðar, en þó ríkti vonin ættið í hjertans brunni hans, og þaðan myndi hún streyma frammeins og uppspretta úr kletti. Svo að gerðist það þegar Aragorn var 9 og 40 ára hann nýri við úr hættuför á mörku Mordors, þar sem Sauron hafði tekið sér bólfestu og bruggaði launráð. Hann var honum þreittur og hugist skreppa heim í Rófadal til að kvíla sig um stund, áður en hann legðu upp nýjar langferði til fjagrar landa. En hann átti leið fram hjá og Galadriel drottning veitti honum yngöngu í hýðdulda land. Hann vissi ekki að arven undómiel dvaldist þar einmitt um þar mundir með ættingu móðursinnar. Hún hafði lítið breyst því að ár döðleira höfðu enginn áhrif á hana. Þó var svipurinnan nú alvarlegri og sjaldan heyrðist hlátur hennar. En Aragorn hafði nú vaxið til fullnar þroska, jænti líkama og önd. Galadriel bað hann að taka á sér slitin og ferða lúð föt sín og hún klætti hann í silfur og kvít með alvgráva skikju utan yfir og skæran geimsteina á enni. Þá síndist hann verða eitthvað meira en maður, hann myndi helst á álfahöðingina frá vestureyjum. Og þannig sá arfinn hann nú fyrst aftur eftir langan aðskilna þeirra. Og hann gekk til hennar undir trjám kala skaladón þöktum guðnum blómum, hún hafi valið og ákveði sér örlög. Þá um árstíð blóngunar gengu þau saman um rjóður Lothlóriens þar til tími var komin fyrir hann halda áfram för sinni. Og að kvöldi, miðsumardags, heldur þau Aragorn Arthornsson og Arvindóttir Elrond saman upp á hinn fagra amróðahól í miðjú landinu og þau gengu berfætt á ódáhansgrasinu sem aldrei vissnar innan um Elinór og nýfretil blómin. Og það sem þau stóðu á topnum horfðu östur í skuggan og vestur í rökkrið og þau bundust heitum og voru hamingisöm. Og Arvind mælti. Dimmer er skugginn, en þó gleðist hjarta mitt, Estel, yfir því að þú mynd verða meðal þeirra miklu höfingja sem eyða honum. En Aragón svaraði, því miður get ég ekki séð það fyrir, mér er það huli hvernig það eitthvað gerast, en þó má ég vonaði skjóli þinnar vonar. Eitt er víst að ég hafna algjörlega myrkrinu, en ég er heldur ekki fyrir rökkrið, því að ég er aðeins döðlegur maður, og ef þú vilt hverfa til mín kvöldstjarna, Þá verður þú líka að segja skilið við rökkrið. Svo stóð hún stöðu og kyrr eins og kvítt tre og horfið til vesturs og loksins tók hún til máls. Vissulega mun ég hverfa til þín, dundani, og segja skilið við rökkrið. Samt er það land fólksins mínns og þar líka allar mínar rætur. En hún unni föður sínum umfram allt. Þegar Elrond frétti að vali dóttur sinnar, þagði hann við. Hann var mjög sorgbyttin og fannst ekki auðveldar að þurfa nú að mæta örlegu En þegar Aragorn skömmu síðar kom til Rófadals, bauðan honum að koma til sín og mælti. Sonur minn, nú býðu okkar mörg ár þegar allar vonir munu fölna og þar fyrir handan fæ ég fátt séð með vissu. En nú hefur sorgarskuggi lagst milli okkar tveggja. Og kanski hafa máttarvöldin haga þí svo að í missi mínum muni konungdæmi manna aftur rísa. Því segi ég við þig þó ég elski þig. Arvenn undómiel má ekki fórna náðsynni fyrir smávægilegan ávinning. Hún skal ekki verða brúður neins manns nema hans sé konungur Gondors og Arnors sameinlega. Mér mun segurinn þá aðeins boða sorg og aðskilnað. En þú munt njóta vongleðinar um sinn. Æ, sonum minn, ég óttast svo að örlög mannanna muni verða arvenni þungbær. Þannig skildu þér Elrond og Aragorn og þeir rættu þetta máleki frekar og brátt helt Aragorn aftur út á hættu slóð og erðileika. Og meðan allur heimur myrkvaðist, óttinn færðist yfir myrkarð, Vald Saurons fór vaksandi og myrkraturn bara dúr reis að í hæra, satt í Rófadal og þegar Aragorn var á ferðum í fjarska þá fylgdist hún með honum í hugonum. Og í von sinni byrjaði hún að sauma fyrran mikið og konunglegan herfána sem væri svo glæsilegur á að sjá að hann einn gæti sínt hann og gert tilkall til konungdæmis númenna og að arfleiðar elendils. Nokkrum árum síðar tók Gilrún sig upp og kvatti Elrond. Svo hélt hún til síns fólks í Eriador og lifði þar í Einveru. Sjaldan fekk hún að sjá són sinn því að hann varði mörgum árum í fjarlægum löndum. En einu sinni þegar Aragorn var að snúa við úr nörðri kom hann við hjá henni og hún sagði við hann, áður en hann hélt áfram. Þetta verður síðasti aðskilnaður okkar Estel sonum minn. Ég er orðin gömul af áhyggjum og dagleguð amstri eins og mannana konur. En nú þegar nálgast úrslitinn get ég ekki horst í augu við allt myrkrið sem dregur yfir miðgarð. Því mun ég brátt hverfa burt. Aragorn reyndi að hugreista hana og sagði Og samt getur verið að ljós leynist bak við myrkrið og ef svo væri vildi ég að þú sægir það og getur gladst af því. En hún svaraði aðeins með þessari hendingu og en í Estel Edain útsjepin Estel Aním. Ég ól dundunum von, en á sjálf enga eftir fyrir mig. Og Aragón skildi við hana með trega. Gilrún andaðist fyrir vorið. Þannig færðust árin stöðutt nær hinu mikla hringastríði, sem meira er sagt frá annars Þá fundust í mis ómænt til hamla valdi Saurons og lokum til að steipa honum. Þar var eins og vonir handan allra vona rættust, en þá gerist það líka þegar allt vittist aftur glatað að Aragorn kom á svarta flótonum utan að hafinu og dró upp herfána arvenar í orustunni og vegjavelli. Og að kvöldi þess dags var hann fyrst hyltur sem konungur. Og loks þegar allt var fullkomna tókar við arfleið, feðra sinna, krúnu Gondors og sprota Arnors og á meðsumardegi þess sama Árs og Sáron Fjell tókan hönd arvennar aftanstjörnu og þeir voru gefin saman í borg konungana. Þannig lauk þriðju öld með sigur rósi og vonum en þó brá aðskinnar Elronds og Arvenar skugga yfir gleðina því hafið greindi þu hérðan í frá í sundur og örlögin til enda loka heimsins. Þegar ringnum mikla hafi verið eitt og alvar ringarnir skertir áhrifum sínum varð Elrond loksins leiður á miðgarði og yfirgaf hann og sneri aldrei aftur. Arven var döðleg kona en þó urðu það örlögin hennar að ekki fer en hún hafði öllu glatað. Sem drottning alva á manna liði hún sex í ára með Aragorni í tignu ást. En þar kom hann lókum að hann fann ellin koma yfir sig og æfiskeið sitt þverra þóð að hefði vissulega verið rúmt. Og þá sagði hann við eigin konu sína. Lóksir þar komið kvöldstjarnan mín, fegust allra í heiminum og elskuðust allra að minn heimur er byrjara fölna. Sjá við söfnum og við eittum og nú er komið að skuldáttu honum. Arfinn vissi glögt hvað hann var að fara og var undir það búinn. Samt var hún yfirkomin af harmi. Vildi þá herra þá stundin sé ekki komin hverfa burt frá þjóð þinni sem lifir á orðið þínu? spurði hún. Ekki áður en stund mín er komin, sagði hann, heldur á henni. Því ef ég vil ekki hverfa brott nú, verði ég að gera það síðar gegn mínum milja. Og Eldaríón, svo nrokkar, er nú fullhróskadur til konungdóms og hélt til konungshússins við þöglastrætið í helgidóminum. Hann lagðist niður á löngum beði sem hafi verið útbúin fyrir hann. Þar kvatti hann eldar í hann og fekk í hendur vangjaðan um Hjálm Gondors og sprota Arnors og síðan yfirgáfu allir hann nema arvenn. Hún stóð alein við rekju hans. Þrátt fyrir alla sína visku og ætgöfgi gæt hún ekki varist í að beði hann að dveljast með henni nokkru lengur. Hún var ekki enn orðin þreytt á lífinu en mátti samt þóla beskju döðlikans sem hún hafði á sig tekið. Hvalstjarnan mín, sagði Aragorn, líst þér þetta erfi stund, en það áttu við að vita jábel þegar við hittumst fyrst í byrkiskójunum í garði Elronds, það sem engin lengur fetar stíg. Og einnig á Amróðahól, þegar við höfnuðum bæði myrkur og rökkri, þá völdum við okkur þessi örlög. Æ, hugsaði betur um hjartkæra mín og spurðu sjálfaði hvort þú vilji að ég býði, þar til ég vissna og fell, mandómslaus og vitskertur af hásæti mínu. Nei, ein kona mín, ég er síðasti númenin og síðasti konungur fordægrana og mér hefur ekki aðeins verið veitt þreföld mannsæfi, þetta einnig svo náð að mega fara þegar ég vil og skila aftur lífsgjöf minni. Því vil ég nú leggjast neður og sopna. Ég mæli engin huggunur orð til þín því að engin huggun er til við þeim sásauka innan kringlu heimsins, en hinnsta val býður þín, annað hvort að yðrasta ákvörunar þinna, halda til rökkurhafna og færa með þér til vestursins minninguna um þó daga sem við áttum saman sem verða sígrænir, en þó aldrei meira en minning ein, eða á hinn bóginn að beigja þig undir örlög manna. Nei, kæri húsbóndi minn og herra, sagði hún, það val er löngu hjá liðið. Nú er ekkert skip til að bera mig þangað og verði að sætta mig við örlög manna, hvort sem ég vil eða ekki, sætta mig við missin og þögnina. En það vil ég nú segja þér konungunumina að nú fyrst get ég skilið sögu þjóða ykkar og fall. Ég var mað þá sem fávísa en nú vorkenni ég þeim loksins. Því að ef þetta er raun að veru eins og háálvar segja, gjöf hins æðsta til mannana, þá er beist að þykja hana. Já, svo geti virst, svaraði hann, en látum þetta nú ekki koma okkur úr jafnma í loka rauninni, okkur sem áður fyrr höfnuðum bæði skugganum og ringnum. Hverjumst í sorg en ekki örvæntingu? Sjá, við erum ekki til eilíðar hlekjuð kringlu heimsins og handan hennar er eitthvað meira en minningin einn. Farðu svo vel. Estel, Estel, hrópaði hún og um leið og hann greip höndinnar og kisti hana, sopnaði hann út af. Þá kom yfir hann mikil fegurð, svo að allir undruðuð sem sáu það. Því að þeir sáu fegurðeskunar, hreisti kallmennskunar og visku og tegn ellinar, allt renna saman í eitt. Og þar lá hann lengi sem í mynd glæsisbrax mannkonunga sem deyya í óslæktri tygn áður en heimur fest. En arven kvar burt úr grafískinu og lampi augna hennar brast. Þjóðin sá hana verða kalda og gráa á náttmálum vetrarins sem kemur yfir án þessa nokkur stjarna bliki. Só kvati hún eldar í ann og dætur sínar og alla sem hún hafi elskað og hún kvar burt úr mínas Týrisborg. Mun jar spurt til Lórien og dvaldist þar ein undir fölllandi trjánum þá til vetur gekk í garð. Galadriel var horvin burt og eining Seliborn og þögn ríkti yfir landinu. Loksins meðan Mallorn laufin féllu og vorri var ekki enn komið. Lagði hún sig til kvílu á amróðahól og það liggur græn gröf hennar það til heimurinn umbreytist og allir dagalífsennar gjör glendir þeim mönnum sem á eftir koma og ekkert Elanor eða Nifredil blóngast lengur austan útafsins. Og þar líkur sögunni sem hefur borist okkur úr suðri og eftir að kvöldstjarnan kvarf er ekki meira að segja hér í bókinni af gömlum dögum.